Страху. Намагався відволіктись від того, що відбувалося за стінами, коли відчув двихтіння у себе під гепою. Воно не скидалося на землетрус, частота була високою, ліжко не трусилося, дрібно і часто вібрувало. Я відклав покидобок і підвів погляд. Тієї ж митті повітря в кімнаті заворушилося, а стіна зліва від мене, те, що виходила на вулицю, почала труситися. За секунду довбешку наче сокирою розщепило. По барабанних перетинках ударив гуркіт надзвичайної сили. Я здогадався, що то за звук, але попервах не повірив власним вухам схопивши відеокамеру, вилетів у коридор на ходу взуваючі кросівки. З сусідньої кімнати виткнулася кудла та голова Марко. Що це? За італійцем, притиснувши руки до грудей, стояла Мія. «Військова авіація», – випалив я. «Що?» – по-моєму, Мобарак підняв у повітря винищувачі. Це було занадто. Я не хотів вірити в те, що казав але в цьому світі дуже мало речей здатних згенерувати рев, від якого тремтітимуться, Останні слова, які дав через плече. Промайнувши повз нашорошеного Хасана, який стояв, учепившись руками за стільницю рецепції, неначе боявся, що будь-якої миті підлога під ним провалиться, я вискочив на вулицю. Я думав, що флорентієць, і менеджер побіжать за мною. Але, озирнувшись, виявив, що стою посеред вулиці сам. Горкіт швидко затих. Навколо запанував облудний спокій. Наче й не було нічого. Я водив очима по прямокутнику неба між двома рядами багатоповерхівок надлістрит, на а тоді знову відчув, як ущільнилося повітря. Огидне держання залоскотало груди. неначе наче якісь комахи з усіх боків вризалися в тулуб, і тільки потому прийшло ревінь. Їх було два. Хилячись на правий бік, заливаючи гуркотом простір, стрясаючи землю і будинки, два винищувачі єгипетських ВПС промайнули над головою. Я встиг роздивитись лише першого. Відразу потому, Рокотання сягнуло апогею, і мене буквально зігнуло навпіл. Від немилосердного шуму дерев'яніли м'язи. Гуркіт розплющував, втискав у землю. Шлунок перетрусило, і сніданок ледве не випреснув на асфальт. Пригадую в голові тоді майнуло, що це ще не найгірший варіант. Усе ж краще виблюватись, аніж обкакатися. Утім, кілька секунд, поки задивлявся на небо, вистачило. Я впізнав характерний образ американського F-16, однокилєве хвостове оперення і округлий повітрозабірник під флюзеляжем, який робить літаки цього типу схожими на вагітну жінку. Примітка F-16, бійцівський яструб, американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління. Завдяки універсальності і відносно невисокій вартості F-16 є найбільш масовим винищувачем четвертого покоління. Збудовано 4,5 тисячі машин. Стоїть на озброєнні 25 країн світу. 157 літаків входять до складу Єгипетських військово-повітряних сил. Відскочив бік під захист будівлі, перся спиною в стіну і з'їхав на бруківку. Ноги не тримали мене. За кілька секунд древіння стихло. Винищувачі відлетіли, я не рухався. Напів лежав неподалік від входу в під'їзд, спираючись плечима на високий фундамент. Перша думка, після того, як я трохи оговтався, вийшла доволі дивною. Я вперше в житті побачив F-16 вживу, причому не на аеродромі, а під час бойового виліту. Крутяк, натішившись, перейшов до важливіших питань. Для чого вони тут? Залякати? Засвідчити, що влада налаштована серйозно? В принципі двох F-16 цілком достатньо для того, щоб перетворити Тахрір на велику братську могилу. Багато часу не знадобиться. Невже єгиптяни вестимуть вогонь по своїх? Це вже справді занадто. На цьому мої роздуми обірвались. Яструби поверталися, цього разу відчуття були не настільки неприємними. Певно, я вже знав, чого чекати, і зміг морально підготуватися. Підтягнувши коліна до грудей, пер лікоть у ногу і спрямував об'єктив камери вгору. Спочатку вібрація, за нею гуркіт, що стрімко наростає, і болючими свердлами проникає в мозок, і зрештою самі винищувач. Шух! Шух! Дві сірі іскорки проскакують на фоні безбарного неба. Яструби шугали над тахріром по одному і тому ж маршрут. За третім разом я зміг пристосуватися і встиг їх відзняти. Загалом демонстрація мійці військово-повітряних сил Єгипту тривала хвилин десять. Небагато, правда? Цьому є причина. F-16 16 чудовий літак. Швидкий, і розкотистий, грізний. Усе в ньому прекрасне, крім однієї дрібниці. Цей десятитонний забіяка жере паливо, як ненормальний. Триста літрів на сто кілометрів польоту. f 16